Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasooli allah, wa ala alihi wa ashabihi, wa men, wa la. Fal nërëm Allahum jallahu wa ala, përtajit atmirachin aikadhan, lusim Allahum jatna bënd gharabtati, fal indaruas, aduruas, taiti. Sikur shilusim Allahum jallahu wa ala, qa salatu dhe salamu tain bi Muhammadin alaihi salatu wa salam, bifamminati shokit dhe jit adha qindirin katruq dirin dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Po të më rason që në takimin e kaluar të marrim për emrin Allah El Halim. Për kuptimet e këtij emri në raport me Allahu Azza Jalla dison nga ajete që dëshmojnë se Allahu Xhalla Wala është i emërtuar me këtë emër dhe kemi kemi përmendur në kuadër të leksionit të kaluar do të thotë dison nga përfitimet që i nxjerrim nga ky emër dhe do të vazhdojmë inshallah edhe më më tutje me disa prej këtyre përfitimeve nga emri Allahu Xhalla Wala El Halim në jetën tonë të përditshme. Për të mundsin që të informohemi se emni Allahot el-Khalim në jap neve do tët mundësin që të përmirsohemi që të regullohemi të përfitojmë nga kjo afatizim që Allahot el-Lawala në e jap andajnë kuadët të këti kuptimi dhe kësaj që e përmandu ndikimi i radhës i këti jam në jetën tonë është që të përfitojmë edhe nga e këndër të e kësaj që kanë në nënkupton e kondrët e kësaj. Nuk duhet njëri të shikon, vetëm, tash e kam su e amënat e halim, e dhe thotë, që se Allahu që levoala është halim, i afatizën ata që i thojnë se ka djall, apo e ka kështut e kështut e më radhë nësijem, asaj që i bojmë, atër kjo në banë njëve pak munim ma komat. Ju jo, në i thimi se Allahu që është e halim, apo nuk e provokonë, më ka të i askujt, asë nuk e bënë me engu të vendimit i askush, për paramendojë kër kjëll halim hidrohet, e atë herë e bëhet puna shumë keqë. Apo? Nga se njëriju i cili, për shembul, është i ngutë shumë. Po them ka duke shukur se ketë nga njerështë, jemi ngutë shumë në vendimit tona, nga njëndo është ta marim qëndrim, ngrisim zërim, bëjmë diqka, nëra po me diken, dhe pasaj vjen, veç dikush vjenë dhe shvalo e qësë e kom niti, edhe këthejësht. Andaj, dhe më thonë, më nësh me e thymë me endin e kujdo qovë në këtë botë, kur danë me denu ose mu akmynda të e, në është ta me një argomen nësak të umë. Mirë po kërë Allah u vendos me shkatru një popël, apo, këtu negocjota më nuk ka, këtu më kompërmis nuk ka, andaj duhet kësaj të ruhemi. Për këtë arsia, për shambullë, kur ka vendosë Allah o Gjellewala me e shkatru pop në lutit. Ka dërgu me lakët fillimish kanë kalu ka Ibrahime Alesam. Dhe Ibrahime Alesam, kur ka kuptu njerë, se ka ditë kush janë, e dini rasin, pas taj ka kuptu se këta i e ndërgu të pop në lutit. Avr. Qfar ka bërë Ibrahime Alesam? Ibrahime Alesam ka fillu me i polimizu me lakët në të kuptim që më këthytë e ka Allah o Gjellewala a i ka pasë një të kuptim të busis. Andaj, Allah e ka të zë këtu Ibrahimin le Awahun Halim. Këta e ka bëh, Ibrahim i për hilmi ti, e po hilmi Ibrahim i të zëmë, së kështë kështë hilmi Allahot, hilmi Ibrahim i të zëmë nuk është në kuptim të dies, në kuptim të fuqis, kështë si kërse ka Allah, qëllë e vala. Andaj, ju gjadilu në afikau me lutë, në polemizante për poplën e lutit, a patë këthim, a pësullë të cërë Pra ndaj edhe ditë në gjykimit. Sa njerëz kanë me kërku pre Allah të të gjellë me përfitu vë të mga shkunja e parë emë ti El Halim. Vë të qkaqë, heqë ma shumë. Shukë këto e El Halim, so gato është apo, 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, 50 vjetë, ta fatë të zanë e dhe. A e më në këja me thotë, vëqë një hë, apo vëqë një qastë këthejna, po është, të ndojë me negocu më alonjë gëllë al lë mi për pësat dit nuk ka hilm, pësat dit nuk ka afatizim, përshka këse El Halim është hidhrua tën, për tërësë javëtën. Kër hidhruat El Halim, pas taj bëhet puna shumë keqë për rëptet i javëtën. Nëse nuk kam më këthim, nuk kam më afatizim. Andaj subhanëla, vonimi i pendimit, vonimi i këthimit, njëri u të këllau gjallë e voala, duhet e të i kujtësim këtë vonim, mas të provokan, apo hidhrimin e Allah nga se po përshin nga hidrimi e laqën lehu ala, pastaj mundësia nga el halime, el rahime, e kështë më ratë, filan më uzbih. Sa so, njëzim në në kjame, parëmënda, parëmënda për shambull, subhanëla në këtë dunja, dikush, që të ka bodi që ka këtë, që e ka mërëtu një dërimë të saktumë, e dhe pastaj për vjene, për të bënë bon rige, për vjene për të bënë rige, në dy gjëj, apo çukrit çka kam po ti do apo ç ç ç fëmitë mi merr i bën një rob argat ça dush bën i merr gruën tim këç çka ki merr veç veç fal mautar cil njërin këtbot apo nuk do ta ndryshonte mendimin për dënim për boll tanq se rrejaj afta ndërsa Allah xhallahu ala nuk e ndron vendimin a pse ndodh kjo afta a thuat ndaj na më të prishëm se aj a pse të ishi afta mirë po e kanë hidhru ato që është El-Gjabbar. Ta është El-Halim pat kohë më përfituar. Nuk dashtë më përtu nga El-Halim, ta është komunikimi me ju është El-Gjabbar. Që ka, Allah në Gjalli Huala me qëdëra për komunikën me amen saktum. Andaj, subhan Allah, është përfitim shumë i madhë, në qëfë se rubi e njehe Allah në Gjalli Huala dhe e kuptën për situatët saktuara me qëfar emri Allah nështë të komunikume të aptë E padyshim se derdhje e negative, ardhje e të mirave, për boll, mos përmirësimi të duhur, kjo është el Halim. Ngase pretendon se el Jabbar thën për gjyst, na kanë mësuar el Jabbar është ai që thën për boll mëkatar ose el Jabbar për boll mësimtor është ai që ua përmishon gjëndin sikur se kemi mësuar te el Jabbar, por në esë el Jabbar për boll mëkatar çka është? Ai që i thën, i shkatron si kurse ka shkatru shumë të tjera, për në jemë në në kjama, jemë në në kjama s'ka hëllmë, s'ka fatizime, por, ka diçka tjetër, edhe në këtë botë, Allahu në rujtë, kër vjetë dinim i Allahu të ato gjellë, si kurse ka rëtë e popët tjera, s'ka me shka më këthi më, për Allahu gjellegjelali hu, thash, në esenzëve pranë dhe e rëbëve ti, me emënë ti e lë halimë, por nuk duhet me e keq qet afatezim nuk duhet me keq përdor kët mbulim si Allah xhallahu anaqabulum ata edhe po, pse dini në esenc mashtrohet me mbulimin Allah xhallahu ta por më blej ka Allah xhallahu wala vallahi sigurisht e kaon e buhanife rahimullah po të kishim pas mokatë er nuk kishim pas muslimanit afunit shikon ai kam lu mokatë asu ka dhon ngjyrë asu ka dhon er asu ka dhon pambe mundi kur punë me koni mosh gjinohe edhe menait karrik heq pashtja tutet në anë shikot Në nësi ka në qofë se të ubeja është larje. Apo? Të ubeja është larje. Prej ndyëtësireve. Dhe nuk eksiston kjo larje. Allah Gjellë Leuala e kam shif irën e kësoj papasërtie. Të gjunarve. Ndërsa, njëri për shambull në aspektet disa ku mos më ula. Apo me uj. Si kam mënë si mënet për atyreve. është sitësusës bezdisësë duhet me automatisht me shku, me ulam, me largu erë në djerës se kështu më radhë. Parëmendejnë vetëm ka qëtë kështu me kohë në gjinatë, si kurse ka ndodhë të këdisa gjeneratër të bënë i Israelve, kur ka më bërë më katë, ju ka dalë një pike e zezë në bala. Ka i të bote, ka ditë, ti ke bote që ka. Pa u pëndu si ka fëshia e pike, Allah në ka, në ka falë, për kohë në zi, hedhe bëjmë gjinatë dhe njerës në shojnë, më, më shallah Asë as qehrën së në e prish ka erë për shka këgjynoha për për për kjo nuk duhet më në mashtru Apo? se kjo është mirësi, kjo është të halim po të arunë autoritetin, po të arunë ty mirë po ki kujdes në qovë se aj hithërohet pastaj është situatat të tërësështë në rrusha ndëja Allah Gjellolla thëtë në Koran Ja iho e linsanu, ma garrëk e mi rabbi kelkerim o të njeri, ma garrëk qka të ka mashtru Ndaj denimi të zote, që ka për të habit, ka të shumë, që shpër të mëshët me me që qënë gjenem, që ka më bu, ka të shumë, më bu. Njeri pëjësrivit ka thonë, nëse më pëjtë Allahu, ma gërre ke abdi, që ka të mashtë e rubi jam, ka thonë i thëmë, si të rukë e arabë, bulejsa ju të timblejshë shumë, më më reke majnë e që shumë vetë kur më për të haptëm. Mirë po, kësë do të të, a i ka th Afatazim e çallon a jap mos ta mashtron. Nga se valla njëri ka mundësi të ndron gjendjen e tij në moment. Befas ndodhhi këtu, po neve befas. Dorte kalla xallajen e basë një ja, ursie të caktuar dhe planifikimi paraprakse do të ndodhë këtu afton. Po na nuk e dimë apo. Andajriu duhet të përshpejtuo përfitimin e tij nga emri i el Halim, nga se nçovsel Halim për ballti e shndrohet afton. Ne Aziz dhun ti kam. Si kurse ka suna Al Imran, Aziz edh dhunteqama që hakmirat ka edhe kësaj raste kur ndodh apo e bën Robin pjesë të makrit o makaru o makar Allah apo të fut në kurth edhe kështu ndodh an duhet mu fut në kurth ndohet mu mu lidh vdikon andaj mu bum mu lidh në kurth Allahu xhalla wala shftir me dal pe atyt për këtë arsye po tham që jiniu dua që ku të kupton drejt nga se Allahu xhalla xalalu thash është el halim veç ganiara kur përdor metodat e tjera për ta vëdyshurubin mundin me qenë pa përfitim për ta pasoj. Tjetra që duhet gjithashtu të përmendim nga Kiameni Allahu xhelaluhu el Halim është krahasoj që përmendëm dhe kësaj pike të fundit është nën në tjetër që edhe vetes tonë për atyrve tu hapim dytë të shpresës apo. Sa njerëz nga njëra mënojnë që na na është sina, s'ka mundësi ta bëjmë më, më, më, më, më të mirë. Ose nasë, që ka që jemë, nuk dija më në ma shumë afëm. Olaj, gjdo ditë, që 24 nj ure ka kalupi një gjinohi që e ki jepëtën, sa këtu, dije se ki mundësime bu më i mirë, pse? pse afatizimi që Allah të ka jepë, është shenë si ti ki mundësime e he këtë këtë këtë. Gjdo më këtë orë që banë gjinohetë më e në raport me Allan Gjellewora, ose në raport me, qka, me, me këndë dëqoftë, vetë faktë që endë dhe përjetën, endë dhe përmerfrym, kë është shenj e drejt për drejt, se ti mundshme përmajmirë. Ti mundshme përpëndu, nga se me dashtë Allah me denu ty, dhe me dashtë Allah u gjellë gjellë lu, që ti mundsh të pënduash, ose ta kishë marë shpirëtin me i herë, dhe ishkrykjë përrem për imati me ty, ose kur së ta kishë mundshu me ndëgju di kanë katët bënëmajmirën, të ose ta kishë mundshu me nd Kish habit dikun tjetër sikur se ka shumë njerëz në këtë botë, madje shumica e njerëzve në këtë botë asnjëherë, një, hera, një vet nuk ndëgjon se dush më pendu, dush më kono më, si po, më mirë atë. A dini se kokë njerëz? Po voilà, do të thëj ju edhe i njihni më mirë sonë. Jo në të izolum në epshet të tjuna, edhe jo në të izolum në në karantinat e kësaj dhunja apo që nuk dalën jashtë hynë. Nuk ndëgjon ai kurf joën kifrik Allahun apo Allahu na ka beqatu. Nina kësjë fjalat. Momentin kur ta kam mundsu me mar frym. Momentin kur ta ka, ka zgjatën vetën dhe të ka prumën dëgju sikurse si e përmana. Kjo është ajse, ne kjo hap derë në shpresë se na mundëm inshallah me konë më të mirë, qoftë na i japon pak aftë. Qas Allahu jelleu wala po na jesh shania. Unë po duam bu të bum më të mirë. Për çata po ta mundsoj me dëgju kët. Për kët arsye po ta mundsoj me kuptuar të metën tënde. As koma pas njerëz jamul qiyama çë kan më befasu se çikë punën ku ne këqje po vallallap kan më befasu kan më befasu se çta njerëzin ku të mirë a nuk është ata që kanë kun na udduhum min al-ashrar ata thon çu të bëj të ta të mira na këtë ata kan më thon se këta janë të kshitë këta njerëz sinqer ata e po ti ty ka dukë që jemi thëma ti drejt kanë janë se këta teta ishin muslimanë terrorista vetë ve gjag dhirë këta teta juish kan ai as dëm në ndryshafta janë t'rrezikshëm Jo ndikësi, thëj aty ne është prapamturia. Ka një që ke dietë, s'kan çruto mënuar. Meq koncept lind dhe, dhe des, se Islami elen rrapa. Jo unë kërhem më rreth ku paska qonjë Islamin. Ku e paska qojë Islamin njëriën, apo? E ku e paska lon njëri ose ku e kalon praktikën e Islamit një njëri, në njëriën, apo? Jo unë kam këtë më rreth, çteçi el syt, apo? Ne se këtu ta kam un Sallami me me me me hap vesh, me, me hap sy për ballë, këtu ne vetë. Wallahi billahi, kjo është e drejt për detjt për Allah Gjallahu Ala, se për qënë sinjale për deshte një muaj më naftën. Kjo është, që kërshina e dim zakonisht, nuk ka mundësi njëri më u pëndu, apo? Me vetë iniciativë. A ka mundësi? Jo. Allahu Gjallahu Ala e inspirën me tevba e i pënduet, pasaj Allah e prënen. Kjo është procedur e zakonësme. Allahu të përmenë ty, ti e përmenë Allah, pasaj si shproblema e të përmenë ty për së Çkë që është çështës kangle procedurë. Zakonisht çdo gjitha aspektet çështës shkon apo. Na raport mes Allahut te Rubit. Andaj jose këtë rregull e përdorim në këtë rast. Apo ai pot kupton ti me do realitetet e caktuara. Ai po ti përkujton ti disa çështje të caktuara. Ai po ti mëson disa puke të caktuara për mekon ti më i mirë. Kjo çfarë shënje është për ti për ty? që shajse ai ai eden se ti mundesh me qenë më mirë. Dhe o shajse ai don me të po më mirë vetë. Andaj taka mundsu kët me ndëju edhe kët me pa, edhe kë mendohet edhe kështu më radhë. Pa kët më në hap, thash dirnë shpresës. Dhe ndikimi i këtë të nejë, është jo ashtu që na hapen dy të shpresës, por duke i hap me kujdes në pikës paraprake. Apo i hapim a më dikim të ndhimin. Çe me hap me maturit dhe me shfryzu kët hapje me me maturia. Për. Gjithashtu pej asaj që përfitojmë gamnë Allahu xhalla ora el Halim është që ne të bëhemi të butë. Apo që ne të bëhemi ata që falën, që të bëhemi ne nga ata që afatëzojnë të tjerët. Në çfarë lloj aspekti? Nga se sikur se kemi thënë sec në të të tjera, Allah është el Alim, është i ditshëm i të ditshmit. Është bujar kerim, i den ata që janë bujar. Ekso me radhë, andaj është Halim. Edhe don atash yian tatisor me këtë cilsi. Prandaj, nëse Allah xhallahu ala e nderuar nuk ka kurfor interesi pe nevesi gjithsecik, atë këtë duhet të më pas në kokapon. As nuk, askujt, askujt, nuk i jap llogaria skujt, as porezi as skujt, as nuk më le për kërkujt. Edhe vallahi krejtë rrap më i dhenu, asgjë nuk prish te xhallahu ala. Të gjithë do më ufal ajskurës përfitop pikë për sot për. jaftë. Dhe megjithë është është elhalimova. Të gjithë kanë nevojë për të, ajskonave për askën, do është halim. E naç kemi nevoj për gjithçka. E naç përfitoj nga çdo falje, ju ne na përfitojmë. A përfitojmë na? Në qoftë se unia ja falje vëllaut të moslimanisan, unë e ja falje për arsye, për shkak di se disi Allah më fal mua atë. Në qoftë se nuk kam interes për te personalisht, na të kuptojmë që mua më të hakmir të sumban do mua, po çe po do me ta fal. Na po me ty apo në su kjo funksionon raport me kreshën, raport me apo, dhët, Allah kush funksionon. Apo, si njëri thot, ushka më asalloh më fal veç apo për viti bia foni. Skokso kurkush, skokso kurkush. Andaj nes kom interes me teje, do qe komun si mendo. Apo te ski interes per me, komun si qesto mendo. Dhe ma fal per kët arsye, nuk prasohet absolutisht opsioni dyt. Se ne falet per interes caktuar qe Allah me falnuaften. Ne falë. Ja pa fajta. Prit, mos e bome gabimin e par me gabimin e dyt, njerin me njerin me prit apo ja e pak ndoshta permisuat, ndoshta msuuat. Keta do chakim chef na me perfitu nga amni Allah elhalib to a mundsojmë të tjera që të përfitojnë nga cilësia e Jonë Helmi te avën. Që në kuadër të kësaj na të përfitojmë avën. Andaj për aq sa përfitojnë kreshët Allahu xhël lehuala nga helmi i Jon, se spdom lutja nda butësia e mirësia e Jon, apo paraqsa ata përfitojnë për neve, paraqej vullahi madje edhe më shumë fish ta mundson Allahu xhël lehuala që ti të, të përfitosh nga butësia, mirësia nga helmi i Allahu ta xhëlata. Prandaj si ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam paraqsa el halim apo qëfar i kanë bërë Muhammedet sallallahu sallam, qëfar i kanë dohtë, sa kanë dëgju prej asaj, dhe kur ka hi, dhe një hyrja ti në meke, hyrja një, një triumfusi, që s'ka njoftë historia këse njeri, që henë kështu të triumfuas më një ven, që ka shvyrë lufta, ka që shumë të dhe ka pasë atë shumë viktima, dhe me pasujat më dha, dhe henë me një moral, ka shnal duke thënë, qëfar ua mërmana që i dhe të bëjmë juve ibnul Kerim, ti e një bujari njohër, ap tën, apo? dhe i biri këti, i, i biri ati, e kësë më ratë në kuptim të lozës e pejgamberve, jo të gjyshve të tijë. Andaj e kam përmenë Jusufin funda, e li sam. Ka thonë, i dhebu fe entëmu të leka, shkën e i një t'lira. Ma dje, Jusufi e li sam, qëfar i kam bua? I kam bua dhe qka qka ti ondër me pa, e ki angëthë të shëndruhet në angë të shqecuës, nuk mund është më këfil një këtë gjatë, veç ondër me papëtën. Nësa i ka qenë viktim e kurëtëve të lazët ti me dekada, me dekada e kanë privu nga baba i ti, e kanë privu nga ngrosia e familës, ma dje, ma dje dini, kur kanë ardhë ma sun viteve, fakti qër që dikush të bënë keqë, por e merë është ti masnikua që ati për vjenë keqë, të zvutë të zemë r Subhanallahu, një jetë ka buket, ka buzhlum, edhe mos di sovjetëve, opet çaj njëti, opet e shëse me mujt apo në jetën, vallaj kti u shtir më falam. U shtir më falti nga se kti si ka bu për ty për çm ka bu këç mua, vallam. Po rënë kët rastin si ju ka on, unë ala, thon unë ju falam. Apo ka thon i njesruk faqad saraka akhu lahu min qabl. Një sovjell kjo vllai ti çdo vjell kaptën. Ai hiç pavjell kurr. Subhanallahu. Para ti do thon këtë, vallam. Para ti thon kështu. Pastaj më taton dikush në sy. Ti ke vjedh gjithë vllajt po vjedh. Edhe pse shtëp, po në sy tautor mandryshe. Ti më ndëgjose po ti dikun ke tjetër për ty diçka. Kjo është akuzë më anon. Se kjo është intrigë e shoçtur me shtëpifë me akuzë. Apo, me, edhe këtë e kanë dëgjuar afta. Tu thon, para ty ne, ata nuk e kanë ditë se kjo është Sufalesa. A e ka ditë se këta janë vënia tjetër? E ka ditë. Para mëna tash afta. Hait me thonë para babës dhe para kushërive, pa të qka po t'inu dhe para mbretit ja, të gjiptë të tja, me shpi për vla në ju vdekt, a po, kjo është dhe maron, Se, qka kanë ata me, ata kuptim me Jusufin një mvlazën, po në rapartë më ata që e din që e kanë, kur gjë e që mbretit ja, të gjiptë tja, ka pasu një ndurë kanë nevoj, asë është i fez t'yne, asë i poplë t'yne, si mbas kuptimit t'yne, a po, dhe para t' për zbulojnitmit familare. Këja ështëën krimin? Është edhe më shëm më vën. Qysh nuk ështëën? Para ajt morr atë shtëpis, mbra në shtëpis vllaznia mu për la, për jashtë me kon bot diçka tjetër thon. Ama para në vllau me shku me shojt llogën e vet tek armiku aty javën. Sa so, ky vllaz do të të pash me mu, mu ajë kaqzon. Pse kimi shikp mitat i kontekter ato? Apo anë kë ështëën krimin? Shikon çdo aspekt ata janë sid në rrethana rënduese, veç duke rëndu gjykimin e ty në atë. Së kanë shku asë një duke e letu. Vesh duke, duke e rëndu e duke e rëndu. Apta. Me gjithat, pas zithë këti epilogët të gjatë të kësa isprove të Jusufit, që faru ka thënë? Allah i kësi hilmi nuk nje historija. Për është të pejgambert Allahot Azzel. Ka thënë, letë të thri bë alikumul jom. Kësë kjo është falje, valahi, falje që nuk mundet me e bo kërkosh. Sa dhe qëtë bujarë? Sa dhe qëtë bë mersë? Çkado që son e bën këtë kur askush pos njeriu që ka qef çu shtu Allahu muslimet atë. Jusufi ka dashur që Allahu i thon la të tribo ai kelium. Në gjykimit s'ka për të qortyms, as dvesëm largova afën. Andaj ka dashur për shkak të kësaj pozite me Allahu xhelalu ala, muslimet me vështë me atë. Andajriu që vërd me Allahu xhelalu ala, ai që shpreson që Allahu ku muslimet ashtu, çashtu sillet me krishtecitë. Prandaj kur Abu Bekir ka marr vendim, apo mos me i dhon mistahit maut. Qase mistoi ka bójuna të madh. Ka shpi Frauishën, radhiyallahu ta'ala anasë ka bër zinë. E hapse ka qen pediatë që ka marrë materialisht Abu Bekir. Ka thon sot s'kam më don, ti po un po do po timoj, ti po flet për çikën tëm. Allahu aka duku. Kamoj kë akabu Abu Bekir deja iloni këto shumë rëndsi. Abu Bekir kur e bu Bekri, kanal, dhe dhe a ka nall dhënien ndaj mistoit, akabu gjuna. Ja, këso gjuna, s'du më do më farës nuk e kam Edhe heqëmis më do më kurqë Bëm Allah, dita është këmë do më smojnë, mojnë Sin gjuna Allah Se s'kja punë sadakaj, nuk u fletëm për ziqatna Apo, të kevundit është është bugjeti shtetënur, bejtul malë Nënkote e këpëgameris, ose lem Ajta një tjep, ose ajlipi njëve Në asë një rëthonë s'ka bugjuna E pëse për e ka qërtu publikisht Allahu Bek Pse ka dashte u bëkën me konta lloj diçka pak më ndryshaftë. Për më rrit pozitin e bëkët ka onihet për të porra se skem çofti më ra pak më poshtë afton. Heqë kitnjëri më parë tek e vënë se ka parsinë parat afton. Për më të rrit pozitin të tanaçi që kems, na të zryp, se këtun, na, na, kjo, kem sa mundan tani me zrip ka pak. Se ti këtu na të rregullo këtu. Po s'kam çoft na me zrip, japi pra atin afton. Subhanallahu. Kjo çfarë kujdesi Allahut poderop ti që dëm mja u rrit në drejje caktumë. S'do me tanal Edhe pse ai të provokon vazhdimisht me anal apo ai të provokon, O Allah zotëll majë tjetën, se sa të majshit të majim natyrën. Andaj ka thon, fafu wasfahu. Si ka fafu wasfahu? Skallon me fafu. Ka fafu wasfahu. Afu është fola që i shlynjë gjurd. Safh është mos përmendje më kuraftë. Andaj falni, shlyni gjurd e mos e përmend më kur kët punën qi si folja a pië më ston tipo pse ç'a motivi ela tuhibun an yadhfir allah lakum pse as keni qef qe allah tja faljuve se kani bebek rit atini qef allah me ja fal ka thon bela ya rab po ozot qe na qef na me na volte e ka thënë më ston kon vazhdim të shkrukonish më se ki gabot andaj çu ski dersi timë për vëndun gam el halim çafto siluti me rab tallah xhallahu ala ta qase allah xhallahu ço siluti po thash helmi duotjet i shoquar me dia edhe me mundsireni që me mëndëësi ja fol diku që s'duhet më afal ose ose bën gjëse të palidhja po për shemb tash më qunë gjunxhçorë çi çan parë ndrakim on që unim Halim ndaj ti të thokani çinëra ja kësaj sot apo po do më komën dië të caktuar apo me komën maturë me vursi të caktuar po edhe me mundsi se më thon diku qëra, unë fali, vesh, që unë ta falësh se as koçka i bën kësas Halim afta tham andaj helmi është i kurzu me kudrë, me mundësi, me ursi dhe me dituriatën. Qëse këtu përmledhen, dhe ki mundësi, i ki tetri atë ndorë, edhe ki dijen, edhe se ka kajtë në afatizim dhe në falje, dhe në vazhdim pëmirsis, ka dobi, dikush përfitan dikun altët. Edhe gjitha ështët, ki mundësi me janë alë pëzdan, atëre, në këtë ras, preferoje hilmi në pëzdan. Nëse Allahu Gjellewala, ta munson ty që të përzon nga helmi i Allahut azza wa xala. Dhe për pjesën e fundit të kësaj legjërate do ti përmendni disa prej vendeve ku është shoqëruar Emri i Allahut El Halim me disa emra tjerë për të kuptuar pak më drejt edhe përfitimin tonë në këtë citata nga Emri i Allahut El Halim ata. Fillimisht është interesant ë shoqërimi i Emrit të Allahut El Ghafur me El Halim. Ka së na në nëmsu ka shoqrohet elgafurur rahim apo gafur dhe rahim ne kemi sarru se kemi msuajme nga Allah elgafur edhe me Allah elrahim ne kemi msuajme se elgafur dhe elrahim ku kombinim e ia vni kuptem saktum apo esht falës dhe ta falë jo për shkak se i duash por për shkak këtë mshiran ipo kombinimi jam to elhalim me elgafur elhalim pse esht largu elrahim nga kombinimi kët rast e ka elhalim nuk u kuptu pse në kontekst thajite që ka ardhur ataft që shikua një rast saktum, për të kuptu, subhanë Allah, Allahu Gjalli Gjalli hu, me qëfar urëtësie dhe prënë Allahu Tëbareka vë ta ala. Në surën el, në surën el Beqare, Allahu Gjalli Gjalli hu, në jetin 225. Qëtë Allahu Gjalli vëla, për njerëzit që e keqë përdorin emnin Allahu Tëzujal. Së kanë edukat dhe i ti jepëtë. E keqë përdorin. Qësë e keqë përdorin emnin Allahu Tëzujal? boin be raishun pasha allahi ti kthesa kthell vallahi se ku bo subhan allah po e perdur emn allah u dorzan diku ne porran kjo, kjo kremajman mu ne koke japo sa i pse pse po t beson pro qi kthen por shkaqet allahut e kemu be zotin u kru isa lezo me kaponjerin kavjell e ka mart e ka ty e vjet e ka mart osi njeq kani te xilala te srek kidri kamune ka vallahi ma se raqt vallahi ka zvieta Kallëm isa e zëmë ka thonë, apo, amëntu billahë o këdëbë të ajni. Besovë Allahot e thashtu e të miqë për rajnë. Në të pashë po vijet, po pasha Allahon, Allahot për besojë, pra, këja jo e ka një kuptim të saktum, jo gjithmonë, apo, po përdo mënon që, kër dikush, e jabë dërzan, e më në Allahot gjallë në wala, në esensë në, kërë musliman e i besojë me Allahot, pasha Allahon sa kumboh, pasha k me automatizm për neve kjo për më nërë fondë, dhe po, se emni Allahot për më nëtë, në qovë se për ty është kaq me ndikim, e që fa të më nërë, kur emni Allahot keq për dorët, e si e shekët keq për nema të rellat, të lehu alë, ti me bu me një një që, po betojt në po, Allah në rajshëm, a bjenë kë një të tërësish pëjësyni tënë, po vëllafë, subhanë Allah, në Allah po bënë bë Të. Shkush merr. E çfarë thamë ne te Allahu Xhalleu Wala kur emrin ti po përdosë di këtë fjalë? Andaj Allahu Xhalleu Wala i kët kontekst në Bekarë Kur'an flas, për atë që e ke përdorën emrin Allahu Xhalleu Wala. Thot: "La ya'khudhukum Allahu billaghwi fi aymanikum." Allahu Xhalleu Wala për betimet që i bëni pa paramendim. Vullallai smoj, se ke pas kuptim, vullallai, në kuptim që smunësh. Po, është bë fjal goje fiu al gue pa paramendem nuk është më çën e betimit por thuallahu si më paramëndem para syj. Gjasë të portos do të më brojë për më paramëndemë do. Po pa çe kjo është lajuhidukumullah. Apo kjo është helmi i par. Lajuhidukumullah bilaghfi imanekom. Pastaj thotë: "Walakin yu'akhidukum bima kasabat kulubukum." Por mënd përsi për atë që e keni fituar me zamat e juaja me paramëndem me njëtë kibubë. O pat këtu apo shikataj po pa flet për një krim ju mërën përgjëtësi për aqë që këni vërë me zemët e juaj, me njëtë, me qëllim, me paramendim, e ke keqpërdur emën e Allahotë. Përfundimi e jetët në basë logikës të evë, qërë dhëtë me konë? Shëtë e di du një kapë. Shëtë e di du një kapë. Apo asë, po, aje që dënanë raptë. Ase po të kërsënanë me njëna të keqpërdrimit të emër të ti. Por kërë ka të bajë fjelë me hakunë Allahot a Allah jallahu ala me lehçi e teqaran hakun e tij për merut robën e tij. Kënd nëse e kupton, subhanallahu, është hapi më madh raport me të trupën. Nga të, të soroste për dojinë në raport mënyrë kaon sheditul ikab, apo sheditul ikab deni mirap për do punë tira. Mi poshiq këtu emri ti po keq përdoret apo do gafurun halim. Po tja u fal, por jo me rahmet. Se jo rahmet, ku rahmet apo po është el halim. Apo, përshka kësë është halim, nuk hakmiret edhe kur cenohet emni të jepëtën, parvepran në bas të urcis. Parvepran në bas të urcis. Parvepran në sot ka urci dhe mësimit nëja në këtë kombinim të emni të latë El Gafur el dhe El Halim. Edhe, edhe meneve, nga partë më la në gjellera, par edhe mes njerët zaftën. Apo, qëfësa la në gjellera është Gafur dhe Halim, kur emni ti cenohet, apo edhe kur emni ti përdhoset, Ata i qëfar të më nërënja, subhanë Allah, du në bona kërdi kush në ja keç përru në emnin tonë. Allahu Gjalli e ola dhe nëruar, wallahi, kanë grit njezë në deregjët në alta, për disa vë primën në është të tjejë së të tjetë për disme, par që kanë qenë më qëlim të ngritit se emni të Allahu Gjalli. Në qënë e këtë rasë që bu du më thonë që i kanë donë Malik ibnë Dinaru. Kënë vjenë fjole për emni Allahu Gjalli Malik ibn Lina nedet do që është rrugës e ka pa një pianës trëzun për tokë. Pa na pianës i rëzun për tokë. Edhe nga nga deha e madhe i ka skuqmu goja. Dhe njëri i kosh, Allah e naru ti deun on i skuqmu goja pe pe pe, pe fluticineve shumë ta që ka futur trupin e tij aty. Edhe po subhanallahu ngabuesi ashtu ish, i, i, i, më, i, më, i, i i i i pardhonë, i skuqosur i i pardosur i rëzun thënë të Allah, Allah, o thëjke Allah, edhe mali i bëdinarë, subhanë Allah, kur nëndëri emnë Allah, që dillë kënë nga to buz, apo të mbushë malkal, u ojlë pranti, e nëndëri mindinin edhe e afshit i gujnë, edhe i thënë, pse po bëngshut, kënë vëllë, së peboj për ta, po përshka këtë emnët Allah, që dillë nga një gujnë, bële pak të pasroj, sa komonsi, e vëllë, Por me e vlesu emn Allahu xhelalu ala apo qase s'po më po Allah po dal e pahishma, Biles, pa mjaques e pahishme po thon. Me s'po ku le duket goja ti pa mjaqishme nga se emn allahu, e Allahut po e nxirr. Shikoj se ka mundu Allahu xhelalu subhanallahu. Kuroj ikadol de jaktinieri, i kandem mora iskret. Ti me di çka tkabova kia kurë kunit deon titi se kshepim kur këtrafi afzon. Për. Kam se çam ka ndot. Ma le dietari i juve ka qenë atva ato ka qenë ndera i mu të afrua. Kallon tutoshut kandot Malik ibn Ata ka pasrugojën afë. Ap Apo subhanallahu nga ky moment ky njeri betohet më smerti, t t në Allahu xhellahu ala mo kurr gojë mos më shti javën. Përndoe të kallahu xhellahu ala edhe bëhet nga adhurust e njohur të Allahut asojherë afë. Në ndër Malik ibn Dinar po e sheh një njeri që po vjen atën. Me lutje të Allahut asojherë afë. Edhe Sikotica i thot këy njerin ëndër, gazetë këto ëndrë janë vërtet ata ulemave edhe që kanë një kuptim të mirë. Shpresojmë që ka qenë pijallat të zotit. Ky ardhs në këtë ëndër i kan thon apo i afshive buzë për shkak të onun e ndaj afshim gjunohet për shkak të onun apo. Subhanallahu. Ti i ja hapastrove gojën për shkak të Allahut apo apo për shkak të e pra ne afshitëm zemrën atij dhe afshitëm gjuna atij. Çfarë se vabe kanë njerëzit këta k'Allah xhelal dhe wala subhanallahu. Andaj njerit që e mëson Allah xhelal xhelalu endrit e amnit, vallahi në kub korra. Andaj shikoj kat e amën që për shkak të vetë këtij kujdesi, një njerëz është u zuaftan, para mbanon kur pardoset amni ti, ti kriusi. Duke u betur rrajsëm, duke fituar rrajsëm me këtë amën, përsëri u thot ghafurun halim afan. Andaj ai që shkon në xehnan, vallahi afta subhana pazil kësaj. Çka çka çka që ka duhet në të japë tënë, të? përveç se i humërë dhe i dështu më apë tënë. Në dhe kjo është kombinimi i Gafur dhe i Halim atë. Gjithashtët, ka ardhë kombinimi i Allah Gjellewa'le në jetë, ka kombinimi me Ganiun, Halim, Shakirun, ka ardhë dhe gjithashtët kombinimi po Shakirun, Halim dhe kombeni me tira që do të mund të disapo ty në mëmë, nëse ju të gjitha po shkak këto kohësafton. Mineras Theater ka ardh kombeni me interesant Ganiun Halim. Është kjo opsion për neve, sigurisht edhe gafurën Halim sin për neve. Ganiun Halim. Gani çka është Gani? T'amsojm inshallah Allah Gani. Gani është ai që heq absolutisht skonoj për ty, ti kurësi dush. As nuk i duhet por ajo të as foma jota, as fucia jota, as dorimet, kurrë nuk është kur të atë ti s'dohet. Si është Gani. Ose pavarën për gjithë ta krisave tjetër, pavarësia absolute. Edhe kulla ka parmane Allah xhallahu kët pavarësi, e ka parmane El-Amin dhe El-Halim. Cëndajet ka kjo? Po. Thashë Suren Bakare, nehetin 263. Kur Allah xhallahu wala flet për sadakon. Apo sadaka e mirësia që i ka bë diqyt nuk duhet më pavarësim taku mot, taku dhon, taku ta bë. Sigurisht e po tani pyet para ditës subhanallahu në historinë e Facebook një grua ankuen nga burri i saj tha oj gjithmonë do thotë m'parmën, unë po turshjaj, unë po të maj, unë të komo që ta siguroj shtëpinë kështu marad, po më rad, po m'qërcetson maksimalisht nga kjo përmanja afta. Madje zakonisht ato apartament kat punë dhe më thum fuelos, thotë unë mua mëçi të pi shtëpis, kjo është shtëpia e jam me kështu më rad, tha çfarë këshillë ti jap. Tha s'paj zguzam, më përmankë punë asaj ka borç. Ushimë çti jap gruston dhe pi edhe vendbanimi kjo borxhi ki, mos më mos më ajudë siguru çan xhanam. Apo që sikuzgumë aparmend gruas i pojoimën asmive unju komojt zguzon babën në fund unju moju vaptë zguzon këta me thon ngasë ka barg obligim bi allah te ka ma di allah je i jaf furëzim ti babve për shkak fmijve do ne jekish por djismu se ja si duhet më shum andaj shtohet furëzimi për shkak të ti e mund dikon çëshe për mend kët punë familjes vetë për mend na udh bi allah vallahi kjo të marr sik sik sik sik baba djalit un të komojt un të kumqyr ti bargë ke boshmësi Që s'doz duhet biri këtu mi thon babas larg asaj, na udhull billah. S'do mi thon, po po flas pozita e babas, jo po bëz djalin. Djalin zgjon kur mi thon, barzë këpast, larg asaj. Edhe kusht apo më ne bën sabër. Po po flas nga pozita e prindit, ti prind zguzhon me për mandat punë. Ka se obligim me këpast ti barzë kë kyr djalin. Nëse ti se ushian, kush e kë kyr? Pastaj edhe në derën e gruas e ke marti. Apo e kë e kë e kë e kë e përdor kreçka ka pasën të. Edhe pajtja për përmen bukun me ushtimin e vendbanimin bar çeki. Obligim është obligim e kë fetor, si namazin e xhirimin e zakatit, bar çekimi i dhon bukë mahongre mi vesh mbath, edhe mi siguro vendbanimin, kjo është obligative. Kjo zamo përmen. Por në udhë blesh shiko subhanallahu, keç bëria ja njëri djem të shkon në shkollë shkon. Ai kur apo menj gruzvat të fëmijëve, pse apo ndiku tjetër aftën. وند كومنيومونيم كوم كسوت اكستيمال ان كيت كونتاكست قرا الله فلات بر صدقه فثت الله جل وعلا قول المعروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذ قولا معروف ومغفره شاي بياناب دي ديكو جوير متلي بيش كاف اللهو ثت ما مير اسطوي اللهو ني موفت هذا شي كاش كيو اس ما اكسبريشو تاع الله جل وعلا سان مي ضونه ميا برمان ما ميم مسيا بيتش تو اللهو ني موفت اڤو ose allah thot kaulul ma'ruf don fyal emir me thon allah dihmut allah dofchara wa maghfira athe fale çfar kuptim fale vjen t'lyp disarë nësha të bezdis ma mirë është me thon halal të kovçi or dështar smoj me timu s'soma me ndihmua me ia përmenda afta pastaj kur e ka përmendë allah këta ka thon wallahu ganiyun halim allah jallahu alahu është gani dhe është halim ibn qayyim rahimullah kur e komenton këta ayat thot Allah o jallahu a thot e ka përmbyll këtë jetë me dy cilësi ose me dy arma të t'i që janë në kulmin e përshtatshmërisë për atë që po vlet përpara për atë. Pse? Allah o jallahu a thot O Arabia, që kështu me këtë, me këtë përfundim të këtij ajeti, kështu me gani dhe halim, apo do të thonë, çan ty si lësh sinjalë, thot O Arabia. Unë ti do të thot gjithmonë, e ja aty bën gjithmonë keq. Dhe kur s'ta përmendin ka kuptim? Apo, nuk do më me ta përmenë me zo, ta përmenë me denim, apo, s'ta përmenë i ta falit shty, edhe pse unë s'kom nevoj për, për më akthyti më mirë, a s'kom nevoj për bëmirësin tonë, dhe me gjithat një më halim, nëse edhe me dëgani, e ti ki nevoj nga sadaka ju jo, e ta përten, nëse gjithdo sadak që ti e nëzirë, ti përfiton për i saj, apo, dhe në nën tjetër, Ai robi, më nin punë t'këçi që ta bën doras, ta kthen me të mirë. A krahasohet me t'këçia që mi bën ti mua? Jo, nuk krahasohet. A do të thosë zonë sta për menë? E do në tim buloj. Pse ti dush dikut më ja shplodëm ja për menë? Pra siko kët kombinim të Gania dhe edhe Halima. Për të. Dhe gjithashtu për fond për shkak se edhe ndohet kjo ka dorë Allah. ë uh, Kombinim jamet Allahu Jellal walal në një dua madhështore. Quhet Dua ul Karb. Du'a ul-karb, karbi është çdo fatkeçi, çdo pikllim, marrëzim që të ka kaplu, është një dua që kur thuhet të larguohet me lejen e Allahut azhajal. Duaja du'a, ja, dua ul-karb, la ilaha illa Allahul Azhimul Halim. La ilaha illa Allahul Azhimul Halim, la ilaha illa pdenishuar, apo el-Azhim do thotë, edhe kjo është një prej emrave të Allahut azhjal që aludit në madherin dhe madhstin e Allahut azhjal. Ne këtu ka pastaj el-Halim. La ilaha illa Allah, Rabbus samawati wa Rabbul ardhi wa Rabbul arshi al-karim. Dua ya la rimat as-provasat. Subhan Allah, ktu Allah jallehu ala perball ka thon dua ul ker pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dua ya permlargu edhe ska kurzu as nje lloj, domthon madhësie apo lloji apo sasie të sprovasat. Apo të smuaj, apo çka ka godit. Por ka thon la ilaha illa Allahul azim fillimisht. Pasai al-Halim. Allahu është ai që nuk meriton të adhurohet me të askush poshtë. O sprov, sado të qetësh e madhe, Allahu është el-Adhim, është edhe më i madh po, e largon aftën. Po shtoqit janë gjinohat e mia të mëdha që kanë sill kësprov, Allahu është el-Halim e falaut. Shekoll el-Adhim el-Halim. Andaj sado që është smunja e madhe që mjeks kanë ç'ka më i bë, ai është el-Adhim, i bën çorë atën. Sado që është kaktar gjinohi jam për këspunje, ai është el-Halim. Edhe këtë e përfshinai pa probleme aftën. A ne si ka këtë kombinim, këtë lej lastimi, këtë kjo një lej lastimi para latë azhjel, me dy emna që e sil rrugdallë në përta. Para na përsham me kunë doaja e dalis nga kriza, apo me Aziza dhe Gjebar. Apo, s'kombinot. A ne ne ka mësu që lutën e me këto, me që do t'jep. Së përhanë, e në dëgjera paradiso dite, një rast shumë në interesant, Por më hir raport që kam dëgjuar ndoshta edhe për juve, një rasë i ka ndodhur një dietare të së kohës, shehu të njëore bujsakal gojë nit Rahim hafizahullahu ta. A e ka një sprovën e smunje, por kur e funde ka pasur një sprovë më të madhe, ku i është përqetsu gjendja dhe si pasojë këtij përqesimi të gjendjes së zure, janë detyruar që t'i ja amputojnë çakputin ja këmonat. Inkat sprovën e fundit i kanë dhënë një gjare një shumë interesante. Nga se deri tek amputimi i këmbës ka ardh Pas këtë do të thotë të helmimit apo niveli në shkolla solare të helmimit në gjak që ka pas, thonë se ky helmim i ja ka dëmtuar mëlçinë, i ja ka dëmtuar edhe pjesë tëra vitale të trupit e ti, të tij. Donë thotë se ka shku dukeu përkeçu, s'ka shumë gjendje aty dhe ka qenë në rrezikum me vdekje. O dhe kët gjendje bëj sa përpjekje që ti përdorë të gjitha duat, lutjet e Allah e pejgamberit e sasem që ka bë Allah xhell xhellon këto citata. Si Po subhanallahu, dua ul-karp, hiç nukun biken mazot me kunduafa. Këto aq pik me xhir pik kriza. Apo kjo është absolutisht. Po thaj pse kam disar, e kam komentuar disa herë, kam thon shumë herë edhe e kam trajtuar në përderse shumë herë, po absolutisht thosë nuk ekziston fare kë dua. Është edhe në moment, e pastë dikun shkruam, a emrin mjekut, Andonil ku e di reklam çka do të thot, njeriu për shemb u bë reklama po mjek emrin Abdul Halim. Absolutisht. Edhe si këm pa po Abdul Halim, më shkutu emne allot e Halim. Dhe si më shkutu emne allot e Halim, më shkutu, subhanallah, me njerë dohë lë kërbë. Që talus Allah në gjellë ola me mëzirën ka kjo krizë, me emne ti e Halim. Që ka këtë inspirim të Allah në gjellë ola, subhanallah, mi ka dhu qëre, këjtë dijen së e ki ti o petë e herën aftën. Apo? Ta qëjtë një kë reklama ti ta kujtën aftën. Si së ki punë dije. Ai qani forsun Allahu wallahi aftën me shadat e me dije se sa për dijen ton vdesum se xhailet mat mat më i Allahu na rujtove. Andaj shikoj akako i tu, thot edhe fillova thot shumë me lutë Allah me kët dua, shumë. La ilaha illa Allahul azimul harim. Me lutë Allah shumë me kët lutje. Thot deri sa u përkesu gjendja ime shumë. Thot edhe një nat gruaja ime pa ondër ton. Subhanallah. Ka pa ondër se i ka ardh në njëri në formë të saktume, dërsa unë e i shtrim. Apo? Edhe thët, unë e isha i shtrim. Në të ondër. Thët, edhe, ajë njëri, po i thëtë grustama, pëtën, emma shifa u hadha, fe bikun fejekun. Thët, shërimi i këti do tjetë, me bëhu do të bëhet. Apo? Thët, posa ma tha gruja këtë ndër më nëgjes, e kuptova se së mundja ime të i kalon mundësit e medicinës, pëtën. Do, si pas medicinës, unë jam i vdekën. Por do të ndodhë shërimin me mrekulli për Allah të zë gjela. Pëta. Si pasu e, kërkes me El Halim. Apo? El Halim i thërregullat, të afatizohën hëla. Gaste me medicinë, ti je vdekë. Do në kamarë fundë. Dhe dhe jute kebo, misa kebo, ti shkova. Pëta, apo? Por ti përkërkën afatizim me amënë ti El Halim. Subhanë Allah. Që këtë lidhe, ti përkërkën, e si ka thonë shtima jetën. Por për dhët El Halim kur e thësh el halim ai e den tani çu duhet më bë mëtime këtë amërave. Edhe për këto gjendje të shehut do të ndodhë më shumë. Edhe të çojnë në spital, sado qoftë mjekët atje me një kujdes të veçantë, poshtësisht disa pemërgë që kanë pasur rastin me me marr pjesë në në internimin ndaj shehut thot më njiheshim pikë ku maherat edhe pse unë nuk i njihesha po kam përfituar nga legjëratet e tij duke ndëgjues kam pas respekt posaçëm edhe nuk kanë ditë çshmja kuptu lajmin e amputimit këmbes, së marre, së në të këmbës aftën marr suni thuem na kem ata kaput komun apo por edhe erdhi drejtori i, i, i raportit edhe filloi Okolla i thash kallzom çka puna a duhet çka apo tha po çka duhet i thash kallzom çse caktimi i Allahut zgjar dhe kjo punë po nuk ka fond ata Kuptim pajtimit apo. E kanë futur në operacion po subhanallahu gjendja është përkeçur, saqë do thotë kanë marrë shumicësa mjekë vendim që do thotë mos më afut në anestezian ato. Për shkak se nuk çohet më. Nga se rregulla më thotë që çdo njeri me çdo gjendje nuk çohet më. Thotë nga se të gjitha aspektet vitale të trupit kanë vdekur apo. Don askë nuk prodhon sa duhet, asë nuk prodhon sa duhet, asë nuk po funksionat. Atë madje ka rrahje tipja gjokut 43 me 50 ato. Don Mark, situata cakton njëri des këtu ato. S'ka shtypet mjaftuar me gjongu këtu më radh. Ëh, mos tinë toletë e shëndetit e ti, po sot qoftë, paisja japke i se, sikun njëri domanash duke vdekë kapta. Po subhanallahu, ata dy mjekë që kishin një lidhje emocionale me mua më tepër, thonin na jet ryk, mos e pranoja se topër. Masi veç os përqecsu ta provonin ata edhe kanë futur në operacion, ja kanë kaput komën, thot subhanallahu, thot gjithë kanë pritë Lamin se vdic, apëton, nga se nuk ka shenja jetë, apëton. Thot, për moment caktum, bejfas, thot, 85% është këty funksionizimi i trupit, apëton. Në mjën të habit shme, askus nuk din që ka ndohet, apëton. Thot, edhe gjithë mjek, 8-11 mjek, thot, eksperta të lemivit ndryshme, kanë dëshmu dhe janë betu në langëgjën levala, se medicina nuk një kësi rasja, apëton. Andet, thot, kjo ishte kun fej e kun, apëton ngjallo dhe ngjallot afta. Ai kur thot ngjallo, kët mjekson ide ato thot ngjallo, ngjallot. Pse? Pse i ka thon El Adhimul Halim apo kur athir Allah xhelleu ala i thën rregullata ato. I thën gjitha shkencat apo për mu përgjigjë robi ti që ka lutën me namën vet afta. Pra e shikoj kët kombinim që salem, na ka mësua pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem afta. Pra subhanallah, sa duhet na më qend të përkushtum në dua të pejgamberit. Sa nëse ki dhimbë të madhe apo edhe Dikush ni hap screen pun, dikush ni hap screen pun, vjen i mjek, thot bëneni kombinim, injekcion që është si të hap, çelën syt so apo. Sa e menjëhersh për këtë kombinim aftë. Shum vallaj apo, se i ki çel syt me kombinimin e caktuar. Akshiko, sa Aksh ka, so smundje, sa so telashe, sa so brenga, sa so ngarkesa so na largon neve, nga kombinimi që ne kamsu pe gamëres Allahu subhane. Akshum ditna në një, një herë një ton me kombinues Adhimul Halim kur vallaj. As kursum ditë. Na është Ghufranur Rahmanur Rahim tabtabtan. Përshëndetje a mashkull kombenin mafsutor el azim apo sado qe esmuniya e madhe allah është më i madh sado qe shkenca e bën kët punë të madhe allah është më i madh apo edhe sado qe unë se meritoj edhe jam gjuna çaj ajo është el halim ai ka mundsi këto punë më së mikqyr apo më tej kalu kët problem me mua edhe më mashtyet apo andaj këtu jam duke ndëruar disa prej përfitimeve që ne duhet të nxjerrim nga emri allah el halim që të ken dikim në të njëjtën ton andaj sikurçi e ja pam edhem kuptimin e mëkateve, edhe në kuptimin e të larjes edhe së provave çdo sen, apo nëse e thirim Allahun me emrin e tij adekuat për katës për atë që na duhet, atëra çelësat e hapës së dyrëve do të jenë në duart tona me lenë Allahu ta zoxhëlaptop. Dhe këtu është disa përfitime që pa ta mësimi përmand, dhe gjithashtu këtu kombinime që ka ardhur në kuadër të ajeteve të caktuara emri i Allahut El Halim. I përmande tri pytyna, do thotë e përmande me emr Ghafur edhe Halim. Ju të e shoh shumë rëndësisht me ta kuptojmë apo përmandom nganiun Halim apo dhe përmandom El Adhim El Halim që edhe kjo padysh me ka rëndësinë vetë që në fund e përmand. Andaj El Sallallahu alaihi wasallam na mëdhuar çet na perfil me helmin e tij. Dhe përfin Allahu xhalleu ala me fallet e tij dhe të na afatozon Allahu xhalleu ala në këtë dynje jo për të përfituar nga kjo dynje apo për të kuqnaçme beqajit të saj, por El Sallallahu xhalleu ala çet na afatozon çet përfitojmë nga fallet e Allahu xhalleu ala dhe nga mundësia për të marë sa ma tepër dhe përdojnë ma faqe barë para Allah o gjellorë në jesëllit në gjukimit. Allah o shbërë për vëmendjën, dhe në takim në arshën, vë sallallam ala Muhammed, vë ala Ali, vë sallallam ala Muhammed, vë ala Ali,